Berisha ila nagusiaran tenorea zurekin maite lopai. Eta egun eginhun entzule guzi boste ehun bat jenteek parte hartu di xibeotiken daia arte dagina haste ondrien iganen den gizakatian parte hartzeko eta de luzatu di e bai ber den bestalde aktualitatien e bai hilabete huntan jogeian auzitegiak eman beharra du Ibon Fernandez eiden den presooan libratzen dianez edo ez ehin bat jetek galtu egin di su prefektioan eta karina artea nausi zen bai atzo dona palegun berrijai honen urentzena giroan sartuko giatade moan beriek soinu tigulola Selia Stalik mementoko, daila eskargatuk, mena eguner ditikat, selia argituko dela diote aroikerleek eta ekiaren agerra liederako kamber guntuske, mementoko amairu osketan balima dugugu e termometroa egun behaz temperaturako goiozken inguyan gwa tuko dia. Or, iparaleko e aisa e ilbatek gwa dialaik eta berri sail behar ha txarrien berdigu baiona mogimentiak 20 mugimentiak hitzeman egin beitu goizuntan tona bat eta 8 inkatz ezare dut baiona ko societe generale banco txenaitzenian eta hortik bai 20 mugimentiko makine ihidope eta egun hon eta raiten daik bai zer pasatzen den baionana bai beraz votatzia batkako 8 tona eta inkatz alfa Uh, dilustatzen edo dizustatzen egingarritasun eta eta dizustazie ikerketak laguntzen dituen sosiete jeak alfacol uh, proiectuak proiectuar geldidine. Alfakol proiekorak uh, geldi uh, berak botako ditulako atmosferaat batkakort sozi miliar tona COB. Uh, Ogeitamak urtez, beraz uh, usteatze denbora Hori delako uh, klimaren ere bat Eta beraz hitzimana bete dugu goizuntan Iduriz uh, sorpresa sartu ditugu bankoa zaintzen baitzuten egunaz Baina gaur goizian uh, Bet guk pentsatu uh, pentsatu, den, pentsatu bezala gertatu da dena Etorri gira eta laurden batez uh, Operazioa burutu dugu uh, Han egon gira beraz uh, a kasetaia eta joan gira gure helburu baterika Eta beraz hoe ze pasatuko da? O bai gozuko dugu gazanik a uh, susendaritzaren uh, ehgia eta beraz uh, guk edo zindizaz ja dugun bezala uh, alta kol proyecto geningu uh, presionia uh, segwitza mantentzen dugu atak eta les amis de la taekin Eta uh, Balitekeo hor, sosiete jenajalaren uh, aldetik, bere idudiaren aldetik, gauza duen uh, galtzeko uh, uh, proiektu hori laguntzen segitzen badu. bilaka itekelako kopo geita bateko uh, mobilizazioaren uh, elburuetarik uh, elburu bat, hori uh, kopo geita bat, krimaren gailuja Parisien iraganen dena uh, azararen uh, 2008ko azaroan edo abenduan. Mil eskerra beraz matini idope mementuan beriek emanik eta ikusiko bai goizian zehar, zer agituko den hasteko ordien inkatz hor pausatuik izanda bankuan aitzinean eta bizik emandutube esetasunak ekintza huntaz. Bestalde aktualitatea nebai hasteundar huntako juntako larriak aipatu behardutu gautu unztripu larri bat agitubeitan eskenegun arresti erdi erditan, saliez eta salbatera artian, lauhil izanda, familia betetako aitetama eta haur bat hildia, eta beste otoko gidaia. Bestalde Aitor Renteria Beriako kaseta Hilda Astiondar juntana chatoi sendai kineticsagutik neskene gunian Hilda Mungian Bizkaiako herri hontan bihotzeko biltar txar batek jamendu 42 hameka urteetan. Bilbokoa zen 1000 frankan bizi, Beria kasetako buia zen, Baionako redakzioan bertzulaia ebai Euskal Irratietako kolaborasailia ebai izan da hau e askenik entzunarizan dugu Europako hauteskundetan antolatudugun mahan ungüian. Ara maiatzain sortzian da hitzordu nausia erabakitzeko eskubidian galtegiteko, durangotik iruña arte eginenda gisakate bat, basterak BOTzeko eta iparaldekuan nahian jakusteko hitzordia emanikzen bostugunetan astion darhuntan hendaiatik SIBEUA arte eta izpegi alte hortan huna suin bilde dutigun leku kotasunaka Naibai gure geroa jabe izan? Egiagantea enekusiak pilo pusak pusatu nu beste matzutan ari bainitzen mena kontente hemen izanik orain ba gure esku dago aferau tratatu delako eta hemen e, erabakitzeko eskubideren alde Zergatik erabakitzeko eskubidea nunbait gure esku ere baitago erranaitu ta lehenik behardugu labo hartu Eta gai girela gu hau gure herrialdearen etorkizun eskola herriaren etorkizuna antolatzeko eta iniziausetan egiten dugu jadanik. bainan erabaki nagusiaka e, gure herriaren zaprieko dienak kanpoan hartjie dira hori gaitzaz. eta kusten dugu askotan erabaki txarrak diela kanpoan hartiaka lege batzu ardezagon E, ikastolen egoitzarenak talako gauza ainitza eta tenorea gina dela nahi bali gure egia behar bezala salbatu gina dela erraiteko gu haurek behar ditugula gauza batzu deliberatu erabaki eta gu haure behar dugula antolatu mugaren bialdetan Boste hyun bat zhentek parte hartu di bai boste gune hojietan antolatu dien algaretatze hojietan. argazki sumait hartu eta dagun eškan egoneko jyntan agertzeko gu gua handitu saie, eta beraz uh, hor zazpie hyun bat autobus antolatu ikdi bai, eta hiotan hogei bat mila parte hartu behar lukie bai, gisa kate hortan. Beztalde eskualdean ere forma bi herpresentate behar luke François Hollande lehen da kaiak hasteko berri hoi emanik isan da komunikabide sumaitetan haste hondar hontan eta hogeita herrialdetaik hamabi eta jastia dela helbuia eta beresikik gu eskualdean zata kitania limuzain bateratzie proposatuek isan behar luke departamentu hontako bihar nens haute jadanik ben haitian berri emandi eta hoiek midi peremne eskualdia. Otsiagal tegitan die Georges Labasek, uncheu genalakolehen daka ekargi kiep la saratzen du behaitea agiri batetan Beztalde paizien leghe biltsaran leku kohiskunsetas biltsare bat antolatzen du kolet kabde viole députatiak birarechtia palian cheyetan egine nenda biltsare hau, Jean-Jacques Urvoa sekin egine nenda hau beita, proposjamen bat egin beitian leghe proposjamen bet leku kohiskunset esagutas tiei beraz, hau aipagei bihararistitan lege bilzarian erandugun bez E humbat jenten eskanegun eguerditan bai onakosu prefetua Aitzinian Ibon Fernandez iradi euskal presoan librazian galtegiteko familia etxerat bai eta exendikalista eta hartatze munduko profesionalak agertudia euskal presoak dian eitar suna Estela Juiten eraiteko Muriel Lucantis etxerateko kidiak orta standeku bai berize sertanden Ibon Fernnandez Kondena suspensioa eskatu zuena, prozedurak eskatzen duen bezala biustiziak izendatu bimedikuk errandte bere egoera ezintzela mantendu kartzelana. Komisione bat bildu da duela aste askatzearen kontraagertu da, eta komunione hoak emanendu bere erabakiaikainaaren hogehiana. Eraabaki hori negaziboa baldin bada Uh, mediko horiek uh, kontrakoa ezan, oso larria izanen zen. Normalki legeak dio e, eh? franzian dagoen lege kusneronek, dio kasu honetan atela behar dela, bere kondena suspenditu behar dela, gero badakigu gore kasuak ez direla normalak, kusiko badakigu politikoa izanen dela, parte handi batean erabaki hori, beraz, importanzia guzi hori arzendu ere. Baionan egin algaretatze algaretatzen hoineken egunian ondaraan e bai beste algarretatzen bat egiten zen presuen beti galtegiteko bai baidian presoen librazia hortazi behar da ekaain haauan izanen dela manifestaldi bat baiionan ni banua dinamikak antolatuik eta txikimente franko biltzen dutu askenek eh joutan bat sendikalistek er betie parte hartiko siela manifestaldi hortan. Eta Lasai Alkarteberi bat abiatzen da, Baionako alde hortan, bi gazteek, die shortzen hoi, bere helbuia, xa ere bat, errealki shortzia jenten artian, jenepi, prejontegian lan sosialak jamaiten dutian, alkartian jadanik lan egindi, bi neska hoiek, bi serbutsu trukaketak, beharretan dien pertsonei laguntza e kartia, beraz hun uh, azer helbuiekin abiatzen dien, uh, xa hortan, Lasai izena dien, hoi, bineska hoien, dinamikatik abiatzen dena. Kultursaleko berietan atzo aldiz donaparegion basen mugimentu karikak fite beotudia basen farako heri antzokiak besazua urhentzen beitzen eta besta eder bat antoratuik beitzien katialin indaburohan zinen. Zabai haiseberotu direla akarikak. Zuzongo so Gipuzkoak perkusio taldea, Kukai danza taldea, Dr. Troll Magoa besteak beste, donapanderat hurbildu jendea, ikusgarri guzietan xauratu da. Zinez bikaina da eta bisiket ega... Bisikionak, bisikionak. Bisikion bai. Gaiza dherra. <truen> Zoa dabor, Tuluzeko kompainiako bi-artistak ere, erdi ore kalariak, erdi pailaxo, hainitz sendimendu pasara zidituzte. Haskier gerria egeran. Uh, Biti po uh, antzerkian bizikionak eta akrobazian ere, eta joko esena joko uh, biziki interesanta. Beti karrikako animazioak uh, interesgerriak dira, bat dira izan dira egaldekoak, horiek or, tolosakoak zirela hazioten. Eta bai, uh, guk egiten dugu gure aldetik eta kanpotik ere egiten dena ikustea interes beti inspiratzen alga gaitu ere beste gauza behiak egiteko. Eta magia, beti hatxaren mozteko haini morerekin. Non, non, non, tu dégoles, tu dégoles, <inaudible> tu dégoles, tu, tu, tu, tu, as, tu as... Non, non, sans élan, ça. <inaudible> <inaudible> <inaudible> yende frango urbilaz, idu en eguna beratxeta jostakin hortaz, postu da Beatriz Managiet, baxena faroko jiri Bai, uh, lehen gomita izan dugu iduzkia, ustega behan uh, uh, or uh, etorri zauku, eta bai, yende hainitz urbil da, eta sinez... Uh, egin egindauku. Entzatzen gira beti gure programazioan zubiak uh, sortzen hemengo kultura, baita beste kulturak ere, ala lotzea, naastea, ala pratika artistiko desberdinak erakuste hori da gure sedea, deskubriar jendeari, uh, kajikako uh, ikuskajiak ere hula placer uh, bada Ateratzea eta forma desberdina ikustea, jala. Sasoina ererki bukatua beraz, baina erranik izan zaukun bezala, lanek segitzen dute horai, ondoko urteari begira, haurentzat tailerak ikusgarri berri eta egokien begistatzea besteak beste, basena faroko herri ondoko sasoina, heldu den buruilean berri zasiko baita.